Let's <laughs> go. Hej, og velkommen til denne 26. og næste sidste udgave af Feltradio Radio Tje. Jeg hedder Lasse, og som du nok ved, hvis du har fulgt med, så er feltarbejdet slut. Jeg er tilbage i Aarhus. Jeg har taget en Sofie med hjem fra KUVA, så velkommen til dig, Anne-Sophie. Jo, tak. Og grunden til, at du er kommet med, her, med op i studiet i dag, det er fordi, at jeg, synes, at jeg mangler lidt at få sat fokus på, hvordan det er at arbejde med et kamera og have et visuelt fokus, når man er på feltarbejde. Det gik op i en masse andre ting, mm. øh, og nu hvor vi begge to er på visuelinjen, og begge to har døjet med kameraet øh, på Kuba, så synes jeg, det kunne være interessant at, at prøve at få for nogle af de mange øh, sparringssamtaler, vi havde dernede, øh, sådan optaget, eller hvad man nu siger. Yeah. Øhm, og jeg har sådan prøvet at sende dig nogle af de spørgsmål, som... Øh, vi har øh, ligesom diskuteret dernede. Øh, men sådan inden vi, vi hopper til det, hvordan har det været at, at komme hjem og gå i gang med, med en speciale proces? Øh, det har været enormt hårdt. Øh, meget hårdere, end jeg havde regnet med. Øh, både både sådan af personlige årsager, men også øh, selvfølgelig fagligt. Øh, det har været først og fremmest har det været enormt svært for mig at komme hjem øh, og bare Vend mig til at, at være her. Det, det, det tog meget længere tid at bearbejde de fire måneder at, at få fordøjet dem. Og derfor så tog det meget også lang tid at komme i gang med det faglige. Hvilket så også har resulteret i noget frustration, fordi vi jo er presset af en fremdriftsreform. Så, så der har været pres fra alle, alle fronter, synes jeg. Ja, øh, hvordan er det sådan, i forhold til din arbejdsproces kommet, kommet til udtryk? Øhm, det er kommet meget tydeligt til udtryk i min øh, manglende koncentrationsevne. Jeg er mega distræt, og kan ikke, øh, jeg kan ikke samle fokus, jeg kan ikke finde ud af, sådan, hvad jeg skal med det, fordi at, øh, at, ja, mit blik det flakker hele tiden, ja. hvis man sådan kan lave den. Det, det kan jeg huske, at vi, vi snakkede om, inden vi tog hjem fra Kuba, det her med, at, at det er underligt, at man skal begynde at teoretisere over mennesker og, og, og steder, man har haft med at gøre. Meget, øh. ja. At, ja. nu bekræfter du det jo egentlig, men, men at det er det også stadigvæk der, den ligger? Det er stadigvæk der, den ligger, men, øh, men det er også sådan en meget uforklarlig simpelthen øh, modstandsfølelse, rent fysisk, at, at det tog mig væk. Altså, i nærmest halvanden måned havde jeg sådan en Fysisk modstand, hver eneste gang jeg begyndte at tænke på, at jeg skulle tage det op mm. øh, fagligt. Fordi øh, mit bud er jo selvfølgelig, at det er, fordi jeg ikke personligt ligesom havde fået lov til at bearbejde og fordøje de oplevelser, jeg har haft. Og så er det svært at så skulle gå til det fra sådan en meget øh, faglig øh, vinkel. Ja, altså der... Øh der har jeg sådan lidt tænkt på, om det visuelle netop kunne være den, altså den, den fede ting at have med hjem, fordi at det, var, øh, det er lidt mere legende. Absolut. Ja. Øhm, så, så hvordan har det så været at have det visuelle at, at, at bruge? Jamen, det tror jeg har været min redning, fordi øh, jeg simpelthen startede med at, øh, at sortere mit materiale. Jeg tror, det var enormt rart for mig, at der var sådan en meget lavpraktisk øh, håndtering, øh, som jeg kunne gå i gang med. Øh, simpelthen at inddele min mit, uh, materiale i navn og, og tidspunkt og sted, og hvorvidt det er brugbart eller ej til et færdigt visuelt uh, produkt. Uh, og det, gjorde det var det, der gjorde, at jeg kom i gang. Fordi hvis jeg sådan havde skulle starte med en uh, læseproces, eller skulle kigge mine skriftlige data igennem, og sådan, så havde jeg... Altså, jeg er faktisk ikke tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet var gået i gang. <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så, så i den forstand har det visuelt været et... Et virkelig godt valg, ja. øh, men det har jo heller ikke været nogen hemmelighed, at du øh, er taget afsted for at lave en film mere, Absolut, end det ja. har været et antropologisk speciale. Mm. Så hvordan har det så, øh, for, for nu at komme ind på, på, på temaet øh, i virkeligheden, øh, hvad, det, hvad var det så for et pres, du ligesom havde lagt på dig selv i forhold til at bruge, eller til hvad du skulle ud af kameraet, da du tog afsted? Ja. Mm, yeah. øhm, jamen, der var jo selvfølgelig et pres i det, at at jeg vidste, at mit fokus lå der. Det vil sige, at der, er noget, der selvfølgelig er noget, øh, noget praktisk, antropologisk, øh, som blev nedprioriteret i, i, mit, i det, jeg var i felten, fordi at jeg skulle håndtere et kamera. Mm. Og derfor lå presset i, at jeg tænkte, okay, men hvis jeg ikke får øh, noget i kassen, som jeg kan bruge til noget, og som siger noget, også antropologisk relevant, Øh, men selvfølgelig også bare har en eller anden øh, underholdende værdi, eller en eller, anden, sådan, eller andet narrativ, som ligesom øh, giver mening, så, så havde jeg ingenting, fordi at jeg ikke havde tid til at, at være sådan 100% øh, bare antropolog uden kamera. Ja, øh, så, altså du, du har været nede og, og filme noget, eller arbejde med noget, som, som i min verden er ret performativt, øh, altså ritualer og, og musik. <trykker> øhm, mm -hmm. ved, hva, var det, tror du det bare har været en det var måske lidt dumt at sige den nemme, ikke, ikke fordi det var en nem løsning var det en nemmere løsning end, ja, end så meget andet altså det var klart et meget strategisk valg øh, i den forbindelse fordi at jeg vidste at, at min interesse lå i det visuelle og derfor skulle jeg også have et fokus hvor at jeg vidste der var noget der gav mening visuelt mm. øhm, fordi når vi når vi diskuterer inden for visuel øh, teori hvorvidt at at det giver mening at bruge visuelle midler over for det skriftlige medium, så snakker vi jo tit om de her meget sådan kropslige og performative og øh, lidt mere nonverbale ting, mm. som vi måske kan fange øh, lidt bedre via et mm. kamera. Ikke? Det bliver i hvert fald meget, meget tydelige, når du har dem på... Det bliver meget eksplicit, og det er selvfølgelig derfor, man, at jeg også gik efter det. Ja, men, men det ændrede sig altså ikke på, at selvom at du havde det her klare fokus, så øh, fortalte du i hvert fald sit, mens du var afsted, at det var svært for dig at bruge kameraet. Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor var det svært at, at bruge kameraet? Det var det, øh, fordi at det var enormt grænseoverskridende for mig personligt at bruge kameraet. Øh, jeg synes, det var ubehageligt og stikke et kamera i hovedet på folk. Og det kom enormt meget bag på mig, fordi jeg havde egentlig prøvet det herhjemme. Men det er lidt nemmere at skabe en konsensus en en med folk, fra dels som du taler samme sprog, som, og også som du ligesom deler samme kulturelle baggrund. Ja, det, det, det, det skulle de lige komme ind til at sige, at, at sprogbarrieren her har været, synes jeg, en væsentlig barriere. Ikke? At, og især i dit felt havde jeg jo, så været hvor der nærmest ikke betalt i perioder i år. Lige præcis, det har været en kæmpe barriere. Øh, og derfor, fordi jeg tror jeg er også. Øh, jeg er ikke sådan en, der kan lide at overskrive folk, andre folks grænser. Mm. Øh, og heller ikke nødvend nødvendigvis min egne på, på de punkter der. Øh, så derfor så, så sad jeg fast altså, i sådan en apati, fordi at, at jeg hele tiden søgte en konsensus, og det gjorde jo så, at. Jeg søgte det i stedet for at handle, Eller sådan, så, ja. at, i stedet for at tage det skidekamera op og så filme noget, mm. og så må de jo sige fra, hvis de ikke vil filmes. Altså den, den øh, tilgang havde jeg svært ved at tilegne mig. Ja, men altså omvendt, så når, øh, det har jeg været en, en smule misundelig over, vil gerne stå ved, at øh, efter vi kom ind, hvor jeg sådan har siddet og kunne kigge på noget af det materiale, du har, du har haft, når vi har siddet ved siden af hinanden ude på, på Moskov og at, at du har meget, mm. synes jeg. Så, så noget, er, noget er jo lykkedes. Noget er lykkedes, og det, øh, det knytter sig jo også til det spørgsmål om, hvornår det har været let for mig mm. at tage kameraet op, øh, hvilket relaterer sig til det her med det performative. Fordi igen har det jo så været et strategisk valg, at jeg er gået ind i noget med, med ritualer, performance og dans, hvor i der også ligger øh, det her med at performe for andre, og mm. for dem øh, gav det mening, at jeg havde et kamera, når de skulle performe, for eksempel som professionel musiker. Mm. Det gav også mening for dem, at jeg havde et kamera, når, øh, når der var nogle ritualer, som jeg måtte være med til. At jeg ligesom kunne filme handling. Men der, hvor det blev allersværest for mig, det var jo at filme på de tidspunkter, hvor der ikke skete noget. De mm. tidspunkter, hvor der ikke var ritual eller performance eller dans, fordi jeg følte, at de ville tænke, hvorfor Hvorfor skal hun filme mig nu? Altså, hun mm. er jo ikke kommet her for at filme mit liv. Det havde jeg jo i hvert fald ikke gjort opmærksom på, vel? <laughs> Nej, det er, jo, det er jo... Men det er... Altså, skulle man have gjort det? Fordi at, at min oplevelse var, da jeg prøvede at få Bell til at acceptere, at, at, eller bare for ham til at være med på, at jeg måtte filme ham, det var han jo meget imod. Mm. Og var jo også sådan på et tidspunkt, du har hele mit liv på film. Ja, sådan, pas på det. Ja, sådan ja. rigtig meget pas på det, ikke? Ja. Så, så hvad er det for en grænse vi, vi, vi virkeligheden kommer ind og, og leger med når vi tager kameraet med Jamen, det er jo en super interessant grænse øh, synes jeg det er, jo, at det er det der gør hele øh, den visuelle disciplin enormt spændende øh, fordi at, at øh, vi arbejder med virkelige mennesker mm. øh, og det er jo også det vores, øh, vores film er et produkt af og, øh, og derfor de bliver værd at se Forhåbentlig. Forhåbentlig. Ikke? Øhm, men, men det er et grænseland, og det er anderledes fra person til person. Mm. Og det er derfor, at vores film også bliver så enormt anderledes. Og derfor kan vi ikke definere noget fast, altså sådan en fast grænse. Men for mig er det jo... Øhm, altså, selvfølgelig er der jo sådan en helt standard, at det skal jo ikke gå ud over din informanter. Nej. Og det skal heller ikke gå ud over dig, for den sags skyld. Øhm, men hvad det så ligesom betyder, det er jo enormt svært... Ja, det er jo, det er jo specielt i sig selv nærmest at skrive nemlig. det. Øhm, altså for jeg, havde, jeg havde det nemt i forhold til at filme øh, ude på øh, tegneværkstedet, fordi at de var, ikke fordi de var døve, men fordi at de gik meget op i visual, visualitet i det hele taget. Så mm -hmm. det der med, at man øh, kunne se noget eller agere i et eller andet, det, det fungerede helt vildt godt. Øh, igen noget, noget performativt, men hvor hverdagsliv mm -hmm. blev sådan en mærkelig gråzone på en eller anden måde. Det er en, en, det er en svær måde. ting at, at frame. Så jeg vil måske sige, at det der, hvor jeg synes, det var sværest at bruge kameraet, det var i de her, ja. øh, hvad kan vi sige, hverdagstidspunkter. Ja. Øhm, <hør> øh, men, men hvad kan man sige, hvad er, det? hvad er det så, vi kan fange i de her hverdagspunkter, som vi ikke fanger ellers? Ja. Jamen det er jo interessant, og det er jo også noget af det, jeg sidder og arbejder med nu i forhold til mit speciale, fordi... At jeg, at jeg har en masse materiale, der er meget øh, eventuelt. Mm. Øh, det er dans, øh, og musik og performance, øh, og så er det øh, et ritual, altså samtlige ritualer, heriblandt min egen indvielse. Mm. Øhm, og det kan man jo også godt fokusere på, men jeg synes jo også, at det er interessant og vigtigt, at man ligesom forsøger, at det eksotisere det, fordi det er jo også en misrepræsentation at ligesom, øh, vise det her enormt fremmede mm. billede af nogle øh, sorte mennesker fra Kuba, som, øh, som hele tiden står og danser og gør mærkelige ting øh, med objekter og hinanden. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er en balance, sådan, altså, fordi for mig jeg vil jeg gerne ligesom, skabe noget resonans hos også øh, en vestlig person, som skulle se det her. Ja. Og for at skabe den resonans, skal man jo netop se nogle af de der trivialiteter, som det også er, bare at kede sig. Altså min, mit fællesskab bestod rigtig meget af at se Ernstson for eksempel. Øh, se fjernsyn, og øh, det var så mest dem, der spillede på deres telefoner. Øh, jeg spillede sudoku på min <laughs> på min analog eller ikke hvad hedder, men i hvert fald ikke øh, ikke smartphone <laughs> ikke smartphone, ja. Øh, og, og sådan nogle ting og det, det vil jeg jo sige at største delen af min feltarbejde faktisk bestod af mm. øh, og ikke dans og ritual mm. og, så, så det, det er jo med ind over for at skulle beskrive den her, den, den her livsverden og ja, så er det jo lige før at jeg næsten kunne finde på at sige til dig at det er så ikke en misrepræsentation der laver af dem ved kun at vise eller ved at have, have fokus på de det er jo ikke eventuelle ting men, men de eventbaserede mm. ting nej men fordi jeg synes nu, nu kommer vi så også ind i en lidt mere teoretisk, og det er jeg lidt bange for, fordi jeg jo også stadigvæk sidder og nørkler med det her, hvordan vi ja. skal gøre det i mit speciale. Men, men jeg synes, at igennem det performance- og ritual øh, kan man ligesom også sige noget om øh, det, det hverdagslige liv. Ikke? Øh, og det er, bliver også en del af min argumentation i mit speciale, at... Øh, at det er, ikke, altså det er en konstant for dem, det her performative og mm. ritualiserede liv, er en konstant ting for dem. Øhm, og det er ikke noget, der, der sker, når det sker, det er ligesom hele tiden nærværende, på en eller anden måde. Ja. Og det er, jo, det er så det, jeg forsøger at repræsentere. Ja, øh, kan, vi, kan vi prøve at lave en, en, et, et tanke og sige, hvis du nu ikke havde haft dit kamera med mm. på feltarbejdet, ja. hvad tror du så, eller hvordan tror du så, det havde set ud, hvordan havde oplevelsen af det været? Øhm. Oplevelsen af det havde nok været mindre øh, grænseoverskridende for mig selv. Ja. Yeah. Øhm, altså i forhold til det her med at invadere folks øh, sådan yeah, private liv. Ja, øh, Men jeg ville have haft langt sværere ved at samle mig et, et billede af felten. Altså Jeg har også brugt enormt meget optagelserne efterfølgende som data, kan man sige. Mm -hmm. Altså som en måde at, at genkalde mig nogle feltoplevelser på. Øhm, og det har, det har sådan set haft afgørende betydning for mit fokus i mit spjale, og at jeg overhovedet kan skrive noget, faktisk. Mm -hmm. øh, jeg kan jo ikke sige, hvad jeg ville have samlet ind øh, af forskellige data. Så havde jeg jo fokuseret meget mere på at skrive feltnoter osv., ja. øh, hvis jeg ikke havde haft kameraet. Altså der kan man måske så sige, at øh... Jeg havde et, et punkt her, som, som drejede sig lidt om, om hvilke bekymringer som kammeret bragte med sig. Mm. Hvor der selvfølgelig nu har vi været ind på det her med øh, bekymringer i forhold til at invadere folks sådan, privatliv og privatsfære. Men, men det har jo så også fjernet nogle bekymringer, mm. lyder det til. At, man, at det har netop været en måde at lære data Ja, på. altså Jeg vil sige især øh, den her sproglige barriere. Altså mit feltarbejde er baseret primært på nonverbale oplevelser mm. for mit eget vedkommende. Og, øh og der vil jeg sige, så har jeg jo lavet nogle interviews med kameraet, og det kunne man også have gjort med en mm. øhm, men Og jeg har filmet meget, hvor der også har været nogle tilfældige samtaler. Sådan, jeg vil sige, det er jo først bagefter, at jeg har fået sådan et mere helt billede af, hvad det egentlig var, der foregik omkring mig. Yeah. Øh, fordi jeg, at jeg har kunnet gå tilbage i, de her, i det her materiale, og, og se, at altså, no, det var det, han sagde der. Det mm. var derfor, de grinede på det her tidspunkt. Eller sådan nogle af de der øh, bitte små øh, kommunikationer. Også bare nonverbale kommunikationer, hvor mm. sådan, altså, holder op, den der interaktion havde jeg stadig ikke lagt mærke til. Øh, og jeg havde heller ikke lagt mærke til, at jeg reagerede på den måde. Og sådan, der ligger virkelig mange interessante øh, observationer ja. i, i materialet, ikke? Jo, men det, det vil jeg da helt ærligt, altså, øh, Fordi og Jeg synes især, at det er den her pointe med at vise noget, som vil være sværere på skrift i hvert fald. Ikke? Hvor mm. En af de scener, jeg kommer til at bruge i min film, det er, det er en scene med at der, der redder seng. Og det der med, at han bruger fucking 10 minutter på at redde seng yeah. fordi der er Mark, der skal komme. Yeah. Øh, den der øh, omhyggelighed, han har, yeah. den får man jo ikke frem på. Den er i hvert fald meget svær at skrive frem på skrift, fordi at, at man ikke du kan ikke rigtig bruge fire minutter. For skrift på, og, og... Ja, men det mest det, jeg tror mere det er den der akademiske øh, form, som gør det svært. Ikke? Fordi mm. jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver bevæge sig ud i en diskussion om, hvad skrift kan i forhold til visuelle billeder. Det hører lidt noget andet til. Det handler mm. også om, hvordan vi modtager, øh, hvordan vi forestiller os ting osv. Men, men det er mere den der med, at den akademiske form tillader ikke, at du skriver øh, i digt prosa og bruger flere sider på det, mm. fordi at du ligesom skal frem til en pointe hvor at øh, at der er der jo lidt friere rammer i forhold til at lave en, en etnografisk film. Ikke? Ja, øh, så, hvad kan man prøve at vente om sige? Altså, hvad hvad åbnet kamera så for dig som du ellers ikke var kommet frem til øh, og hvad kan det åbne for dig i i forhold til dit speciale at du har et produkt? At jeg har et produkt. Øh, Hvis vi kan starte med det, og så hoppe til, ja. til det ned Jamen det for mig tror jeg, det åbner det her med at udforske øh, hvilke sådan umiddelbart usynlige dimensioner, at man kan øh, grave i og vise øh, via et visuelt produkt. Mm. Øh, og selvfølgelig for mig Mest af alt, tror jeg, og det tror jeg, de fleste, som laver visuel øh, antropologi, vil sige, det er det her med, at jeg har noget, som jeg ved, at jeg kan vise til et meget bredt publikum, og som jeg ved, mange gerne vil se, mm. frem for en, et 40 speciale, øh, som jeg ved, at ingen har lyst til at læse efterfølgende. Yeah. <laughs> øh, altså meget få mennesker i hvert fald. Yeah. Øh, så det er også det her med at kunne at filmen lever videre, at mit feltarbejde lever videre, fordi hver eneste gang, at der er nogen, der modtager min film, opstår der noget nyt mm. i den interaktion, der er med det publikum og den setting, der er, hvor vi ser filmen sammen. Ikke? Mm. Æ, og det synes jeg er vildt spændende og vildt interessant og vildt fedt at kunne med ja. det Og det er sådan en af de ting, som jeg også har mærke i, øh, i den her redigeringsproces, at, at det, jeg gør hver gang, jeg har redigeret noget, så laver jeg en ny sådan en, en, en draft version af det, som jeg så tager rundt og viser mm. til folk. Og det der med ja, at, at, at få de her forskellige indspark, der ligesom både åbner, åbner retninger og alle mulige ting, ja. øh, for at være fuldstændig ukonkret, det, det, det er ret nice ja. øh, i virkeligheden. Øh, men men det, som jeg har, det, som jeg sidder med som et, et ret stort problem lige nu, det er, at jeg føler lidt, at det visuelle lidt kommer i vejen for, altså det reelt antropologiske, Mm i det, jeg skriver, at har du samme oplevelse, eller, eller hvordan? Nej. Øhm, det er jo igen også, at vi har to meget forskellige øh, tilgang til at, at lave det her speciale. Jeg startede med at lave filmen, og mm. du startede med det skriftlige. Øhm, og du har ikke så meget materiale. Jeg har rigtig meget materiale. Mm. Øh, så for mig er, kommer, kommer det visuelle først? Det er mm. det, der har informeret, hvor jeg skal hen ja. med mit speciale. Og derfor bare det faktum, synes jeg, giver mening i min... Altså, hvis vi så skulle tage, tage det skriftlige op. Altså, fordi der bliver jeg nødt til at forklare også, det har været en del af metoden. Jeg mm. har siddet med mit, med mit materiale efterfølgende, og det har informeret, det har gjort, at jeg er gået i den her retning. Ja. Øhm, og, og, og ja, derfor det er jo sådan set grund nok i sig selv, ikke? Ja. At sådan en nok i sig selv i hvert fald. Ja, jeg, havde det, jeg synes, jeg havde et rigtig godt spørgsmål. Det er lige, det er lige forsvundet. Øhm, <laughs> øhm, så, så, så, så i den forstand så kan man så ikke... Nej, nu kan jeg huske spørgsmålet igen. Hvordan er det så, man sørger for, at man får øhm, nok materiale med? Ja. Altså i, sin, i sit endelige produkt, mener du? Nej, ikke i sit endelige produkt, men hvordan er det? du sørger for, at du får nok materiale med hjem fra felten. Ja, det glemte jeg faktisk at sige noget andet, som, øh, som kameraet har åbnet for mig. Øh, jeg arbejdede jo med professionelle musikere og, øh, og øh, trone, religiøs trone øh, afro, afrokubansk tradition. Ikke? Mm. Øh, og det, som kameraet åbnede for mig, var, at de så en mulighed. I mig og mit kamera til at promovere dem som mm. professionelle musikere. Øh, og det gav mig adgang til, at, øh, til et samarbejde og til at, at filme øh, med de her. Altså til noget i nogle settings, som, som jeg normalt skulle have kæmpet for og føle mig retf altså sådan, hvad kan man sige, retfærdiggjort af min, mm. min tilstedeværelse er der Der blev den ligesom lagt af dem, fordi de kunne se en mening med, at jeg var der. Mm. Og jeg skulle lave en promoveringsfilm for dem. Øh, så der, øh, der var jo en, en hel verden, der ligesom åbnede sig for mig, fordi jeg havde det her kamera. Ja, så nu, nu siger jeg mm. måske noget, der, der, er, der er, egentlig bare er stedning, det er obvious, men, men altså kameraet blev lidt din, hvad hedder det, din gatekeeper på en ja, eller anden måde. Kan, ja, det kan man faktisk sige, øh, at den gjorde. Øh, den, den åbnede en mulighed for mig, ja. som ikke havde været muligt uden den. Ja. Øh, så det... Det er jo rigtig sådan. <laughs> det kan man godt forstå det, ja. <laughs> øhm, så, så altså, i forhold til de her bekymringer, som kameraet har givet med, i forhold til, om har jeg nok materiale med, øh, altså, forstyrrer jeg folk ja. med det? Øh, så hvad, hvad, hvad har kameraet så i den forstand, vi har måske været inde på det, men hvad har det fjernet af bekymringer fra felten at have det med? Det har fjernet en, en bekymring om, altså du ved, jeg havde sådan en, en tanke hele tiden, jeg har jo noget, mm. Fordi det er også, når man, laver, når man er ude og laver antropologisk fældearbejde, er det også enormt svært at have en fornemmelse af, hvad det er, man udretter. Ja. Fordi tit er du bare til. Tit er du bare sammen med mennesker. Ikke? Jo, og øh, det er jo det, der er fantastisk ved antropologi. Ja, et eller andet sted, ikke? det er jo fantastisk, men det kan jo også give en enorm usikkerhed øh, og en enorm sådan, følelse af, at man, at man er ikke er berettiget øh, videnskabsmand. Vel, fordi jeg går jo bare her og er sammen med de her mennesker, mm. øh, og man glemmer lidt alt den viden, du fuldstændig underbevidst får. Yeah. Så, så øh, det, er egentlig bare vil sige med det, var, at kameraet jo så lige kan give sådan en lidt mere åbenlyst, øh, altså kan være et åbenlyst bevis for, når jeg jo, jeg har jo lavet noget, yeah. jeg har jo været her, jeg har filmet det her, og det, wow, det var godt nok fantastisk det der, yeah. hvor du, det kan være lidt mere flydende, hvis du ikke har, de her visuelle hukommelses. Øh... Ja, ja. Det, det, det giver mening. Jeg tænker sådan lidt. I, altså, fordi kameraet synes, altså, det, det er jo altid sådan lidt en både og med det her, på en, på en eller anden måde. Fordi øh, i din situation, der har det været en. Altså det her, det har skabt muligheder, mm -hmm. og måske gjort. Øh, hvad kan man sige? Dit potentielle forklaringsproblem på, hvordan du laver mindre. Mm -hmm. yeah. Hvor det for mig rigtig meget var et større. mere et problemspænd, end det var. En hjælp, fordi ja. at det, ja, det, det var ligesom endnu, okay, så du studerer også. Hvorfor, hvorfor er det så, du filmer også? Ja. Hvad er det? Hva, ja. Så, så, så hvis du nu skal prøve at give et, et råd videre til, til potentielt visuelle studerende, mm -hmm. hvad, hvad er det så? Man, hvor er det så det klogeste brugt kamera hen? Jeg ved godt, det er måske den forkerte måde at spørge på, men... Ja, du tænker sådan altså, en særlig felt, hvor det giver mening, eller... Ja, eller, eller hvordan kan man komme kom hen til et sted, hvor kameraet bliver... Øh, hvad kan man kommer til sin ret. Ja, eller, eller hvor, ja. Du, hvor du kan bruge det aktivt. Ja. for at det eller så det bliver din, din hjælper ikke din modstander. Ja. Øhm, jamen, jeg tror, selvfølgelig er der nogle øh, felter, du ikke skal bevæge dig ind i med et kamera. Altså, jeg tror, at meget medicinsk antropologi er enormt svært at, at udføre øh, med et kamera. Øh, der kommer simpelthen, der er for mange etiske øh, mm. øh, dilemmaer der og øh, for mange benspænd. Ja. Så selvfølgelig er der nogle settings, men umiddelbart vil jeg egentlig altid øh, op, altså sige, at, at det giver mening, men at, at man skal være villig til at gå på kompromis og ligesom omforme. Øh, okay, altså også for dig var det jo sådan, at kameraet skaber nogle benspænd for mig, og jeg, jeg tror også, jeg sagde til dig på et tidspunkt, at øh, altså prøve at gå lidt dybere i det. Altså, mm. hvad handler det her om, og hvorfor er det, at du ikke kan finde ud af, og hvad, hvad fanden du skal med det der kamera, og ja. hvor vil det hen? Altså, nogle af de der tensions kan jo være enormt interessante, ligesom at så dykke lidt dybere ned i. Mm. Øhm, så jeg, jeg vil slet ikke at sige, at der, der er noget sted, du ikke skal, skal tage kameraet med, og der er noget sted, du skal, men du skal mere være klar på, det bliver aldrig som du... Altså, det er jo en floskel, ikke? men det bliver aldrig som du forestiller dig. Ja, men, men det er jo rigtigt. Ja, det er så altså <laughs> rigtigt. Og vi, har, vi fik det også at vide inden vi to afsted, mm. og vi var sådan, ja, jamen vi ved jo, at det kommer til at udvikle sig helt anderledes, og alligevel så står du jo bare i de der situationer, hvor du sådan, hold nu op, hvor er det svært det her, ikke? Ja, det var det man i høj grad at sige. Ja. Øhm, sådan i forhold til, hvis vi skal blive i... Øh, øh, hvis vi skal prøve at blive det praktiske, øh, så er, har vi jo også været enormt formet af, altså vores oplevelse har enormt af, at vi har været på Cuba og mm. ikke et andet sted. Mm. Øh, jeg oplevede, tit, at folk var nervøse for udstyr generelt. Ja. Ja. Hvordan var din oplevelse af det? Jamen det gjorde jeg jo ikke, fordi... Øh, ikke, ikke på samme måde i hvert fald. Mm. Øh, dels var min relation ligesom lagt på forhånd ja. til de mennesker, jeg skulle arbejde med, så der var også... Øh, altså jeg gik jo ikke ud på gaden og spurgte tilfældige mennesker, om de vil de sige noget til kameraet. Ja. det var lidt mere den metode, du havde jo. Ja, æm, meget mere opsøgende. Meget mere opsøgende. Så for mig var det jo meget mere den der, sådan klassisk, i klassisk forstand, at ligesom jeg er hos de her mennesker, jeg bor hos dem, og så øh, udvikler vi en, et forhold, der gør, at, at jeg kan, øh, for eksempel, stikke et kamera i hovedet på dem. Ikke? Ja. Men, men jeg oplevede, jeg øh, jeg oplevede klart en nervositet omkring det. Ja. Altså, de, har en helt anden, de har et helt andet forhold til visuelle medier, øh, fordi Kuba er jo også håbløst bagud, ja, ja, øh, hvad klart. angår sociale medier, og de har jo kun internet i pakkerne osv., så, så der er slet ikke den her bevidsthed øh, omkring at være foran skærmen eller, eller blive filmet. Mm. Så derfor så var der også nogle... nogle jeg, jeg kunne særligt mærke det, når, øh, når, min info, når jeg spurgte, om de ville lave et interview med mig, mm. at så blev de lige pludselig enormt bevidste frem for, når jeg filmede dem, når de optrådte, eller, eller de godt kunne se, og jeg filmede dem i en setting, hvor det ligesom ikke var, var rammesat eller staget. Mm. Der slappede de helt af, men de blev enormt nervøse lige så snart, at jeg sådan pegede i deres retning, hvor jeg forventede noget af dem. Nu skal ja. I sige noget. Æm, så ja, det er klart anderledes. Men jeg oplevede ikke helt det samme, som dig. Nej, men altså nu, du følte dig generelt lidt udsat dernede med, med lystår og, og, og dit køn. Det <laughs> kan man at, vist troligt for, sige. <laughs> for, at sige det som, for nu vil sige det direkte. Ja. Bliv det værre eller bedre, at du havde et kamera med? Meget værre. Mm. Altså, helt sikkert. Men, men jeg følte mig jo ikke udsat hos de mennesker, jeg var sammen med. Tværtimod var det jo det eneste sted, eller de mennesker, som jeg arbejdede med at boede hos, øh, det var det eneste sted, jeg, jeg, jeg kunne føle mig tryg og mm. ikke udsat. Så det vil sige, at det har jeg ikke rigtig nogen erfaring med, jo, fordi jeg, jeg tog aldrig kameraet med ud. Nej. Jo, jeg har et godt eksempel. Altså, det var, jeg, hver eneste gang, der var nogle, øh, sådan nogle landskabsbilleder, og sådan noget, jeg gerne ville ud og filme, og det skulle jeg jo gøre alene. Ja. Og øh, det var sindssygt grænseoverskridende for mig, og det var nærmest sådan, altså jeg følte mig helt spionagtig, fordi at jeg... <coughs> så vidt muligt prøvede altid at finde nogle steder nogle locations, hvor der ikke var nogen mennesker, fordi jeg, ikke, jeg var kommet til et punkt, hvor jeg bare ikke kunne overskue mm. nogen form for henvendelser af nogen, fordi jeg i forvejen konstant ligesom var sådan objekt for opmærksomhed, for opmærksomhed ja. ja. Æ, og det var enormt stressende, altså det var virkelig, og sådan kameraet ned, altså havde sådan teknik til, hvordan jeg hurtigt fik kameraet ned i tasken, og min taske var sådan åben, og, og lappen var af, og så hurtigt kameraet op, filme, bomben stille, skarpt, hurtigt ned igen, og så løb jeg sådan rundt i, øh, i, i hele Matanzas og filmede på den der måde. Ja, det lyder virkelig stressende. Meget stressende, og jeg var, en, jeg var så øh, forløst, da jeg kom hjem og var færdig med den her opgave, for jeg vidste, at jeg kom til at bruge det, måske, ikke? eller det ville være brugbart. Men, øh, men forfærdelig at udføre. Ja, men for lige at skrue, skrue lidt tilbage, så, så det, som i virkeligheden er leksen, som jeg hører lidt, ja. for at få maks ud af, af det visuelle, hvis du tager kameraet med, det er øh, forventningsafstemningen på forhånd. Altså sådan lidt, at man, man godt ved, eller man er ens informant, er forberedt på, hvad det er, man... Det tror jeg altid vil hjælpe dig, klart. Mm. Øh, men jeg tror også, at du skal... Jeg var til, øh... <coughs> jeg var til en... en, en for... Forelæsning, eller hvad skal man kalde det? En, et foredrag for nylig med en øh, dokumentarist, der hedder Kirsten Johnson. Mm. Øh, hun lavede enormt mange fantastiske dokumentarer. Jeg kan virkelig varmt anbefale at, at finde ud af, hvem hun er. Mm. Hun er en virkelig inspirerende kvinde. Og, øh, og jeg stillede hende nemlig et, et spørgsmål under den her, det her foredrag, om hun altid havde været komfortabel bag et kamera. Ja. Hun er i sin 50'er, og hun svarede meget, øh, meget klart. Nå, no. det havde hun virkelig ikke. Og, øh, og sagde selv af hendes unge år, hvor hun også havde været i sådan nogle øh, af, afrikanske lande og mm. Sydamerika osv., hvor hun har fokus på, på racisme og forskellige. Hun sagde, at at komme som vestlig kvinde øh, var jo enormt hårdt, og jeg, jeg kunne genkende meget af det, hun sagde, som jeg også havde oplevet på Cuba. Mm. Men hun sagde, at det, man finder ud af med tiden, er jo, at der, det netop er en konstant processuel forventningsafstemning med kameraet, og det du faktisk kan, mm. og det er jo sådan noget, vi lærer med årene, men det du faktisk kan, er jo at interagere direkte med mennesker, også selvom du har det her kamera, gå over og spørge, jeg har det her kamera, jeg vil mm. enormt gerne filme dig, eller du ved, være meget mere opsøgende, øh, og meget mere altså, i proces med det hele yeah. tiden, hvor at, at man kan godt nogle gange være sådan, åh, oh, nu tager jeg lige kameraet op, nu filmer jeg lige det her, og måske hun ikke synes det er rart, jeg kigger lige på, altså du ved, mm. sådan, tage tyren ved hånden og bare være meget mere direkte, og det, det, synes jeg var, det synes jeg var ret interessant, at hun, at hun uh, ligesom lagde ud på den måde, fordi mm. det var netop den der følelse, man havde, når man var afsted. Man turer ikke lige helt være sådan, man blev apatisk, ikke? Ja, og så prøvede man alligevel lige at tage det der kamera op en gang mellem men det følte sådan lidt spionagtigt, fordi man var sådan, åh, jeg sidder her, og jeg er ikke, ikke rigtig lige i dialog det rimelig, med nogen. Jeg er rimelig konspikus i forvejen. Ja, lige præcis. Mm. Øhm, så, så det tror jeg egentlig er min anbefaling, selvom jeg er sikker på, at det tager virkelig lang tid at lære. Det, det tror jeg også. Men altså, så hvis, vi, hvis vi nu skal være sådan helt ærligt feltarbejdet her, er jo bare en øvelse. Jeg ser det som en udvidet metodeøvelse. <laughs> <Ja>. <laughs> meget udvidet metodeøvelse, men, men ja. det er det jo. Ja. Øh, altså, det var en af de ting, som Abel også diskuterede mig på et tidspunkt. Hvad er det, du skal med? Jeg er ked af det, det er jo ligesom en øvelse, det her. Det er mm. jo Mit problem er bare, at jeg, jeg laver ikke eksperimenter eksper i et laboratorium. jeg gør det med rigtige mennesker. Ja, præcis. Øhm, så, så hvordan har... Hvilke erfaringer har den her øvelse givet dig med i forhold til kameraet og brug af det? Det har givet mig en erfaring i, at jeg fremadrettet ikke har lyst til at arbejde alene. Mm. Øhm, I at jeg vil tænke mig om en ekstra gang, næste gang, at jeg forestiller mig et projekt i øh, et, et land, hvor at man som lyshåret vestlig kvinde bliver objekt for opmærksomhed. Ja eller eller potentielt stikker så meget stikker ud. så meget ud, ikke? Ja. Den der fremmedhed, øh, som man føler, øh, har er jeg blevet opmærksom på, mm. kan være hem, meget hæmmende. Øhm, ja og så altså, jeg er slet ikke i tvivl om øh, om øh, relevans og øh, og retfærdiggørelse. Mm. Øh, det har det jo også givet mig. Men, øh, men, men jeg er, det har også sat nogle tanker i gang i forhold til, hvad det egentlig vil sige at være antropolog. Mm. Øh, hvad det egentlig vil sige at være i felten. Hvor hårdt det kan være. Øh, hvor ensomt det kan være. Og øh, alle de her bekymringer, som man jo hører, også før man tager afsted, men som, men som man først rigtig forstår, når man har været ja, øh, det er den klassiske, kommer ud det, det er... på den anden side. Du har ikke været der, du ved det ikke. Ja, præcis. Og, øh, og der må jeg ærlig indrømme, at det der har sat nogle, nogle tanker i gang, om hvorvidt jeg overhovedet er i stand til, at, at egentlig udføre en spologisk arbejde på den klas, i sådan klassisk forstand, ja. det er heller ikke sikkert, at jeg behøver det. Men, Nej, det må, det må tiden jo må tiden Men jo det var, var egentlig overrasket over, at jeg, sådan, at jeg, at jeg tænkte, at det, det kan jeg måske ikke holde til. Mm. Altså nu, sådan lige her til sidst, øh, vi, vi, vi er ved at være Ja, i hvert fald, været noget igennem det, som jeg gerne vil, mm. vil høre om. Men øh, der var en ting, som det har slået mig flere gange, når jeg, har, øh, når jeg så, så, så sidder og kiggede mit materiale igennem, og det slog mig egentlig også, da jeg stod dernede og filmede folk. Det var, at, at jeg var ikke særlig god til at interagere med folk gennem kameraet. Kameraet var der, og så havde, holdt jeg ligesom øjenkontakt med folk, eller andet over, hvilket betød, at mine billeder nogle gange peger i nogle lidt retninger mm. eller sådan ikke de rigtige steder hen. Mm. Øhm, og det var jeg meget bevidst om. Det drejede sig om, at, at jeg gerne ville være til stede over for de mennesker. Ja. Jeg filmede. Ja. Øhm, men, men det er ikke sikkert, at det giver den gode film. Nej. Rent teknisk, mener du. Ja. ja. Altså, men hvordan, hvordan greb du så noget andet? Der tror jeg, at jeg havde det på meget samme måde som dig. Øhm, men, men jeg er egentlig sådan ret pro det her med at kunne mærke øh, mennesket bag kameraet. Ja. Øh, og igen for at vende tilbage til... Kirsten Johnson. Du kan godt høre, jeg er meget, ja, <laughs> er men, er... meget inspireret af hende, de øjeblikket. <laughs> øhm, men, men det tror jeg lige præcis også er, øh, er hendes pointe ikke, med det her med, at du, du kan interagere med folk, og det kan du også, selvom kameraet ruller. Mm. Altså, øh, selvfølgelig skal du tænke på framing, og det her det er et godt, øh, god vinkel og alt det her, men, men jeg tror, det giver en bedre film, det her med at mærke interaktionen netop mellem mellem kamera og mennesket foran. Det, det tror jeg også, du har. Du har helt ret i. Jeg synes bare, det var enormt svært at frigøre mig fra. Ja. Fra eller at man var nødt til at gå gennem lidt medie. Lige præcis. Øh, og og så... det var faktisk også det, jeg synes, var det, der var hårdest. Man følte tit, at man ikke kunne være ordentligt til stede, ikke? Ja. Øh, og det tror jeg simpelthen bare tager virkelig mange år, før at, ja, så at det, du sådan så det... føler dig laid back. Så, og... så det er, det er, det er som var øvelse, øvelse, øvelse med det, at gå ud. Det, og så... det er mit bud. Ja. <laughs> Ja, så kan man jo få den med. Får den med og det er bare om at få kameraet op og filme alle din, øh, dine omgivelser ja. fra nu af. Og til, til evigtid. Og til evigtid, Vent, ja. Vent til, at du er et kamera. Ja. Øhm, hvad hedder det? Vi, vi bliver færdige til sommer, forhåbentlig. Mm -hmm. hvad øh, bare, lige for, håber, ja. <laughs> bare lige for at slutte hvad, øh, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad tror du, du skal ud og bruge? eller hvad tror du du skal lave fremadrettet? Skal det bliver det kameraet der kommer til at være dit primære eller bliver det, bliver det noget antropologisk? Åh oh, det stikker i hjertet hver gang man får sådan et spørgsmål. Ja det ved jeg ikke? godt. <laughs> øh, fordi især siddende her midt i specialeprocessen, er man så opgivende om alting. Mm. Øhm, men det, det behøver ikke være så meget. Det er mere, hvad din. Hvad er ja. drømmen? Øh, er det det antropologiske, eller er det visuelle? Men for ligesom at sætte ind, hvad er det for Drømmen er det visuelle, og det har mm. det altid været. Jeg startede på antropologi, fordi jeg gerne vil læse visuel. Så, øh, så det er der ingen tvivl om. Øh, min drøm er at komme til at arbejde sammen med folk. Øh, mm. Både kollegaer og også. Øh, virkelige mennesker, <laughs> hvis man kan sige det sådan, altså være ude i virkeligheden. Mm. Øh, jeg skal ikke sidde i bøgerne længere, øh, og teorierne, øh, de har underholdt mig længe nok nu. Og nu underholdt jeg... lige for øh, Ja, de har, de har været ved min side længe nok nu, ja. og, og jeg er meget, meget, meget klar til at lægge det på hylden. Mm. Så øh, mit håb er, øh, jeg har ingen konkret forestilling om, hvad jeg skal ud og lave med. Mit håb er virkelig at få lov til at arbejde med film øh, og visuelle øh, medier, og øh, få lov til at arbejde med inspirerende og, og øh, ja, kollegaer øh, mm. i samarbejde, og få lov til at arbejde med mennesker. Og øh. så, så den sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge mig, inden vi er færdige, det er, hvad har, hvad har tanken for, eller tanken om, at man skal lave et produkt, når man kommer hjem? Hvad har den betydet for, for hele oplevelsen af at være på, på feltarbejde, eller hele måden, man er gået til det på? Øhm, jamen, det har da været hæmmende i mange øh, henseender, men det har jo også gjort, at man har fået nogle ting øh, ligesom lukket ned. Øh, at man har afsluttet, man har lukket nogle huller og været sådan, okay, jeg skal videre. Mm. Øh, men jeg, jeg synes klart, at øh, det er for kort tid, at være på feltarbejde, og det er alt for kort tid at få lov til at skrive øh, efterfølgende. Nu har vi jo i forvejen fået, fået skåret to måneder, ikke? Ja. Øhm, man undervurderer, det kommer an på, hvor du har været hen, men man undervurderer virkelig, hvor lang tid det tager også at, at restituere. Ja, eller og, hvad, hvad hedder det? Klimatisere? Kl ja, lige præcis. Og få det nok på afstand til, at du kan tænke klart og analytisk og fagligt. Mm. Men øh, i så fald så er vi i hvert fald lige, øh, igennem det, som... Ved vejs ende. Ja, så tusind tak for, at du har lyst til at komme, komme op og, og også være med til at færdiggøre øh, det, hvad kan vi sige, det audi auditive produkt, ja. <laughs> der mm. er kommet ud af det her feltarbejde. Øh, så det tusind... var en fornøjelse. Det var godt. Øh, ja, der er kun et afsnit af, af Feltradioen tilbage. Det, øh, det kommer I også til at kunne finde meget øh, snart, både, på, både i iTunes og, og på Mixcloud. Så tak for, at I lyttede med i dag. Jeg håber, at I er blevet klogere på, hvad det visuelle gør og ikke gør i et feltarbejde. Så øh, tak for nu. Vi lyttes ved. Hvor lang tid var det? Først minutter.